Velkommen til Kongerhuset bag kulissen, Danmarks eneste podcaster, der hver uge dækker Kongehuset både kærligt og kritisk. I denne her uge der går vi simpelthen amok i et emne, og det er selvfølgelig kroningen af kong Charles, som finder sted lørdag den 6. maj, altså om to dage i London. Og øh, Derfor så dedikerer vi hele den her udsendelse i dag til at nørde ned i alle de spændende og slibrige detaljer øh, i forbindelse med den kroning. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at både britiske og danske medier for den tilskyld skyld øh, de seneste mange måneder har flyttet flyt med. Spændende vinkler, og britterne snakker stort set ikke om andet i uh, disse dage. Øhm, så det skal vi snakke meget om i den her udsendelse. Og til at nørde fuldstændig bund med mig på det her emne, har jeg inviteret de to bedste på markedet, har jeg lyst til at sige. Det er, øh, det er dig, Emma Rønberg-Påske. Mm. Du er historiker og ja, kongehus-ekspert, skråstræn nørd, har jeg også lyst til at sige. Mm. <laughs> det vil alle, der følger dig på Instagram, kunne genkende til. Yeah. Jeg tror ikke, der er den øh, detalje, eller ske, eller dænge øh, i forbindelse med den her kroning, som jeg ikke har set dig beskrive. Der er overraskende mange ting, jeg har valgt fra, faktisk. <laughs> <Kan man? laughs> Se selv! Se ja. selv! Du formidler på et overskud, det er altid et tegn på, ja. at man, øh, man ved, hvad man laver. <laughs> øhm, og så er du efterhånden også ved at være sådan vores, øh, vores hushistoriker har jeg lyst til at sige her mm. i programmet. Og selvfølgelig har vi for sidste gang her i programmet. Nej, nu siger du sidste gang, Fie, men hvem ved, hvem ved? Jeg synes, hvem mange ved? Gange, hvem ved? min afgang har været øh, næsten lige så lang som Ulf Pilgaards i Cirkusrevyen. Og du er jo også lige så brun som Ulf og ja. på den måde er det jo en perfekt bro øh, og en perfekt afordning. <laughs> Jamen det er selvfølgelig dig, Jacob Heinle Jensen, BT's korrespondent, som har, øh, har sidste chance, kan man vist godt sige, her i forbindelse med kroningen. Øh, og jeg skal jo lige reklamere lidt og sige, at I er også begge to med i weekenden, når vi dækker kroningen her live for BT lørdag morgen og søndag. Øh, men ja, jeg har selvfølgelig inviteret jer to, og, øh, og jeg har jo lavet sådan en lille kroningspecial øh, lydmæssigt også, øh, hvor øh, alle de skillere, vi kommer til at høre i løbet af programmet, har en eller anden form for relation til kroningen. Mm. Og øh, jeg har så bedt jer to om at vælge, hvad synes I er det mest spændende? Altså, hvad skal vi dykke ned i? Hvad skal vi snakke om? For der er jo tusind emner. Og jeg tænkte, at jeg lægger det ud til jer, eksperter. Øhm, og vi starter med dig, Emma. Men først ja. så, så tager vi lige øh, den første skilder. føler jeg, i øh, første sæson af The Crown. Ja, og det er jo perfekt, fordi du skal jo også helst føle lidt, at du er i Westminster Abbey på lørdag, mm. fordi der blev den her melodi spillet. Øh, den hedder Oh Clap Your Hands, og er en af de, øh, så vidt jeg lige har forstået, to mm. sådan hymner, der skal spilles øh, i kirken under ceremonien. Den blev også spillet til dronning Elisabeths kroning. Det var så ikke lige det her kor, som det var bare noget, jeg fundet på YouTube. Mm. En udgave, den her, men Det er ikke lige dem, der skal synge den, men det er en af dem, vi skal, vi skal høre i kirken mm. øh, på lørdag. Og Emma, mm. apropos elegant brug hen til dig. <laughs> Hvad er det, du synes er det mest spændende at snakke om i forbindelse med på lørdag? Oh, der er jo virkelig, virkelig mange ting. Øhm, men jeg synes jo, den måde, som hele ceremonien er sat op på, hvordan den rent faktisk er blevet ændret. Fordi vi ved, at Elisabeth den anden, hun overhovedet ikke ændrede på noget som helst. Hun, skulle, og hun var også ret ung, så hun skulle have det sikre valg. Og fulgte sådan set bare protokol. Men Charles, som jo har haft ok lang tid til at gå og forberede sig til, hvordan hans kroning skulle være, har rent faktisk lavet en hel del ændringer. Men tror du ikke også, det har en lille smule at gøre med, at altså et, du siger dig selv, det her med, at dronningen er så ung, hun mm. har været omgivet af en masse øh, ældre, konservative mænd, der hun skal krones, som selvfølgelig måske havde en eller anden interesse i, og holde tingene, som de var, for at bevare den her tradition. Det er meget vigtigt for sådan nogle mænd. Øhm, og selvfølgelig også for, for, selve, for selve institutionen og for kongehuset. Men der var jo en altså, ting, der var ændret dengang. Mm. Og det var jo altså, at, at det var første gang, at man øh, sendte den på tv. Det er rigtigt, ja. Så på den måde, og det var jo, altså, øh, det var jo, fuldstændig nyt, at øh, ikke bare dem, der sad i Westminster Abbey, men altså at, øh, at hele verden kunne følge med i, øh, i kroningen. Ja, det ja. er jo så, at man kan sige, at nu er vi jo i 2023, så nu har man nok i endnu højere grad tænkt øh, tv-publikum, øh, show publikum Jeg er, er publikum. lidt skuffet over, at øh, man ikke kan hvad hedder det, se det på TikTok. De Nej. Er, det er for dårligt. Det kan, kan man. Okay. Ja, ja, ja, der er flere kanaler, der sender dem. Ja, men altså, ja, øh, har jeg det tjekket? er virkelig <laughs> Emma, Emma, Emma, hun kommer til at sidde på BT bare på TikTok. Bare hold øje. Nej, Nej men der er, jo, der er jo flere forskellige, der har dedikeret deres TikTok til dagen. Men, mm. øh, men øh, tilbage til ritualerne. Ja. Fordi hvis vi skal starte med, med det, der hedder hedder det siger det rigtig People's Oath. Ja. Det er det, man kalder det? Ja, ja? fordi det, der sker, det er, at Charles han har simpelthen valgt at stryge en del hvor af dem, der hedder Piers skal knæle for ham. Altså, altså afgive der løfte til, at han skal være konge. Det har han strået. Det er der ikke nogen, der skal gøre. Der er ingen, der skal knæle for Og bare for, at vi har lytterne med. Altså det er sådan en gammel tradition. Det er en gammel tradition. Hvor man fik, er det, jo, er det rigtigt forstået, det er primært Adlen, ja. som skulle knæle for kongen. Og ja. det har man jo gjort i 100 og århundreder og år, ja. Og nu har Charles tænkt lidt for gammeldags. Den tager vi ud. Ja. Men tror, det du, tror du, at det, er det et resultat af, Øh, tiden eller er det simpelthen for at undgå, at man får karakterer som Prince Andrew, Prince Harry øh, ind, i, øh, ind, ind i den... Øh... Det kan godt være en kombination. Ja, ikke? Men Fordi... jeg synes også, at, at, at Charles er jo meget moderne, mm. øhm, og han har nok også, ligesom mange andre, ligesom forstået i alden, at tiden, tiderne skal sig, og, ja. og, og der er jo en økonomisk krise, der er krig i Europa og så sådan noget. Det ser bare forkert ud at understrege overklassen endnu mere til sådan noget. Mm. Og der er sådan et eller andet sådan under dagen i. Yeah. På en eller anden måde skulle, altså ikke, men altså, det Men, ved jeg men, ikke. men hvis vi lige så vender tilbage, han har så fjernet <laughs> det her med, at han ja. knæle. Ja. Hvad har han indsat i stedet for? Ja, og det er jo det, der interessant, fordi han har så til gengæld sat sådan en, øh, hvad skal man sige, ædsting ind, hvor at alle skal afgive deres æd til øh, Charles. Og det er ikke kun dem i Westminster, altså alle dem, der sidder derinde, det er også dem, der står ude på gaderne og ser det op på skærmen. Øh, men det er også os, der sidder og ser det på TikTok, <laughs> eller øh, i TV eller på internettet, eller whatever. Så bliver man inviteret ind i at afgive den her ud også. Mm. Og det har været lidt kontroversielt. Nogle synes, det er en, en ret god idé, fordi så er det ligesom alle, der bliver inviteret med ind i hele ceremonien, og øh, så er det uh, sådan en folkefest. De har virkelig prøvet at gøre det til en folkefest, og det her det er en del af det. Øh, men der har faktisk også været rigtig mange, der har brokket sig over det. Hvorfor fordi, egentlig? Ja. Hvor, hvorfor skal jeg sidde og afgive et løfte om, at mm. jeg gerne vil støtte Charles, øh, når jeg sidder derhjemme? Det er ikke sikkert, at jeg synes, at han er verdens fedeste konge, men jeg ser det, fordi at det er en... En historisk begivenhed, en verdensbegivenhed øhm, er der nogen, der har sagt. Og så er der nogle britter, der virkelig ikke kan lide ham. Ikke? Så det kan ja. godt være, at de følger med i kroningen, men de har kræftet med ikke tænkt sig mm. at sidde og sige, ja, jeg skal nok støtte og, og kiltage helt... i det der. Så det er, altså, de har virkelig delt vandene. Og, ret sjovt, og hvis man vil være rigtig sur, så kan mm. man vel også nærmest trække nogle altså, tråde til sådan, øh, kolonitiden og være ja. Sådan, ja. sådan lidt øh, over øh, overherredømme, herskagtigt og sige, nej, nej, jeg vil ikke bare have de rige knæler for mig. Jeg vil alle ja, knæler ja. for mig. Altså, men eller eller måde, måde. Altså, Det er et forsøg også, på at gøre det til en folkefest, er, jo. Ja, ja, Det er det, det, er det. Men, men det er også, altså, jeg tror, at dem, som reagerer sådan der, altså med, at de synes, at, at jamen, hvorfor skal vi involveres i det, og hvad er det for noget, og, og noget mærkeligt noget, de glemmer jo måske, at, jamen, de er undersåtter. Ja, ja. De lever i et monarki. Sådan er det. Hvis man, øh, hvis man synes, at monarkiet er en god idé, så er man øh, undersåt øh, i princippet. Og det kan jo lyde sådan helt vanvittigt med mm -hmm. 2023 øre. Men, øh, men, øh, men, men sådan men er det Men vi sværger jo. på en eller anden måde et sin øh, troskab. Ja, der er dag, jo ikke mange sådan. skoleelever, der ja, ja. vågner om morgenen og siger, at jeg sværger i Nej. evigt troskab til dronning Margrethe. Nej, Gud øh, konger og fædre Det Og hvordan ja. skal det så rent praktisk foregå? Altså, bliver det sådan under ceremonien, at der så vil komme nogle ord på en stor skærm, alle så kan ja, sige, ja, eller? Jeg er faktisk ikke helt det? sikker på, hvordan det helt som sådan kommer til at foregå, men, men det er noget med, at Charles faktisk også selv deltager i det. Mm. Okay. Øh, og så skal, skal det blive sagt på en bestemt måde. Der er bare, altså, Man har bare kunnet se, at der, der er blevet lavet om i det. Kongefamilien har selv skrevet ud, at der er blevet lavet om, og det her det er faktisk for at gøre det mere folkeligt. Ja. Ja. Mm. Så det er sådan en af tingene, der ja. er blevet ændret. Øh, hvad har han ellers valgt at lave om på? Han har også valgt at gøre det sådan, så han skal sige en del af det, han nu skal sige i kirken på valisisk eller galisk. Og det er også nyt. Og det er jo for at inddrage Wales endnu mere ja. i sådan ceremonien. Øhm, og også fordi han har jo altså været i meget lang tid været prinsen af Wales. Mm. Så han føler jo en ret stor tilknytning til Wales, det ved vi. Mm. Øh, så det er faktisk rigtig fint, synes jeg også, ligesom og sætte fokus på det. Mm. Og, og hvad hedder det? Vensal The Crown vil måske også huske mm. det afsnit, hvor han faktisk uh, tager til Wales sådan ligesom for, at uh, han bliver faktisk sendt der sted af uh, dronning Elizabeth for at vise kronen, altså uh, kongerhusets ja. tilknytning til. Regionen for ligesom at, at, at, at, at få lukket munden på, på dem, der synes, at Wales skal være en selvstændig mm. uh, nation og ikke høre under uh, det britiske uh, monarki. Og, og det har han jo ekstremt meget modstand på. Nu snakker vi selvfølgelig, at Crown, mm. det, er jo, uh, det er jo sådan lidt løst fortolket, men han har modstand på overfor det, synes det er noget pjat, han skal afsted, men ender jo faktisk med og blive enormt glad uh, for Wales uh, som ung og, uh, og holder også. Uh, en tale, der han faktisk mm -hmm. bliver prins Wales ja, ja, ja. på valisisk, ja, ikke? han, kan, han er en af de få, der rent faktisk kan tale. Det. Ja. Ja. Og så ved jeg så ikke, om det er mere. Det, skal, det må vi lige prøve at undersøge, det der med. Om han så, fordi han får sagt nogle ting i den tale, som vist ikke falder i helt god jord ja. hjemme på Buckingham Palace. Men det er jeg faktisk i tvivl om, om at det er 100% historisk korrekt. Det, det finder vi ud af. Ja. Men, men, men den her ændring, mm. tænker ikke, der er nogen, der har noget imod. Det, jeg, vel, jeg har ikke hørt nogen, der har sagt noget fremt om det. det ligger også godt i tråd med den profil, han ligesom har lagt for dagen, at man gerne vil være mere inkluderende og, ja. og brede sig ud. Helt øh, sikkert, ja. Ja. Æ, Og inddrage hele Storbritannien, ikke? Det jo. er jo ikke kun England. Ja. Æm, så er der en anden ændring, som jeg synes er helt fantastisk. Jo. Æ, han har inviteret kvindelige biskopper. Sådan. Ja, yeah. og det kan lyde øh, utrolig gammeldags at sige det i 2023, men det er første gang, at kvindelige biskopper er blevet inviteret med til en kroning. Og det er jo altså, fordi det er sygt lang tid siden, vi der ja. har haft en kroning. Der, ikke? der, er, sket altså. lidt, der er sket lidt sådan på den ja. front. er temmelig kontroversielt, hvis man var sådan, no women, ja. det går ikke. Men man kan sige, som det er med mange ting, når vi snakker mm. kongehus og det royale, så læner man sig jo ikke nødvendigvis op ad tidsånden, men mere det tidløse og traditioner, ikke? Ja. Jo. Så, så, altså... altså det kunne jo sagtens være, at han havde sagt, nej, men sådan var det til min mors kroning, ja. så sådan bliver det også til min, ikke? og så kunne han have forsvaret sig med det historiske argument. Men altså, han har faktisk utrolig mange af sådan nogle små ting med i øh, ceremonien, men faktisk også øh, med nogle af de andre ting på selve dagen, hvor han har inkluderet kvinder på en anden måde, end man er vant til at se. Øh, det og lige meget hurtigt meget an Anne, Anne kommer jo til at ride bag ved ham øh, i processionen mm. som hans slags livvagt. Altså, det er en æresposition. Så hvis der kommer første... en, så er det Anne, der lige trækker. Ja. Øh, ja. Hun kan 100% banke i en eller anden. Det er helt sikker på. Jeg ja. vil også sige, at på, hvis man har set The Crown. Ja. Altså, ja. Hun, tæsken, hun er Anne, ja. ja. ja. hun er jo badass. Hun er røvlig glad med alle. Ja. Øhm, men ja, altså, så han har faktisk virkelig prøvet at inkludere kvinder på en, en ny måde i, i ceremonien og hele dagen, faktisk. Må jeg lige tilføje til det, vi snakkede om, eller det, vi snakkede om før med Wales. Mm. Det viser sig faktisk, at Charles, han, han ændrede den oprindelige tale, han skulle holde til Wales. Og, og det er fordi, at der var nogle officielle regeringspapirer, der blev udgivet i år 2000, hvor man faktisk kunne se, at, at Wilsons regering på derværende tidspunkt øh, simpelthen var bekymret for, om kongens tale til valiserne dengang, den, øh, den øh, boostede øh, Welsh nationalism. No. Altså, så, så det er faktisk korrekt i, øh, i The Crown, at der var bekymring om, omkring det. Og, øh, og nu vi hedder det. Altså, er ved ændringerne. Mm. Så mindes jeg også at husk, at han har kortet rigtig meget ned. Altså yeah. på selve kroningen. Ikke? Yeah. Altså, at det bliver lidt igen, sådan, måske lidt mere spisligt for almindelige mennesker, at man ikke skal sætte. Altså ja, det hele var dagen ikke meget tre timer. Nej, nej. nej. Det er det sjovt, at man ikke gør det samme med Melodigrampredet. Det er også i langt. Som også kan holde til England jo, altså. <laughs> ja. Ja. Men der har de jo så gjort det med Melodigrampredet, at de har delt op i to. Det det? Jeg kan da huske som barn, når man lå der, og det var sådan noget sang nummer 77. <laughs> <Ja>. <laughs> um, Nå, ja, en, sidste ting. en sidste ændring, um, som jeg også er ret vild med, fordi det er virkelig sådan, um, fortæller rigtig meget om Charles. Ja. Han har indbudt um, andre ledere, af andre trosretninger til at deltage i ceremonien. Kæmpe fedt jo. Altså så der vil være øh, øh, et overhoved for øh, øh, jøderne og for hinduismen og sådan noget, øh, har jeg lavet mig at fortælle. Øh, fordi han jo faktisk ret tit har snakket om, at vi skal, vi skal øh, tolerere alle trosretninger, vi skal inkludere alle, og det, har, det er altså noget, han har gået ret meget op i altid. Og også noget ja. igen, som var kontroversielt, ja. da, han, da, han, da han luftede tankerne om, at, at han ikke kun var konge for dem, der, mm -hmm. der bekendte sig til Church of England, men altså ja. også er konge for, for alle de andre religioner, der for eksempel eksisterer i Commonwealth-landene. Øh, ja, øh, det er jo rigtig set, ikke? fordi mm. der er jo ikke kun anglikanere. Ej. Altså, altså halvdelen af London, ej, eller, er jo, altså, eller over halvdelen af London nærmest, tror jeg, er, er andre trosretninger. Ja, ja, ja. Det er jo ekstrem multietnisk. Mm. Ja, ja. Så, så det giver da virkelig god mening. Mm. Det synes jeg også. Ja. Så jeg, altså de, jeg synes faktisk, det er nogle ret fede ændringer. Mm. Øhm, det så der er også en, to, en, stor, en stor tyk streg under, at vi kan ikke kalde ham en woke konge det kan vi simpelthen Nej, ikke. Men vi kan, Nej, vi de kan to er fald, lidt modstridende. Ja, er totalt modstridende, <laughs> men vi kan i hvert fald godt kalde ham en, en mere nutidig, mm. og måske også sådan, en, en, en konge, der måske kigger lidt mere til venstrefløjen øhm, ja. end, end andre. Ja. Og øhm. Og nu skal vi så videre til at tale om en, en sten, <laughs> som jeg også ved interesserer dig meget, Emma. Ja. Øhm, men øh, men øh, inden øh, vi kommer dertil, så tager vi lige en, øh, en lille skiller. Kender er musik, vi vil kunne <laughs> høre, at øh, det var Lionel Riches Hello, ja. og det er jo selvfølgelig fordi Lionel Rich er en af de få kunstnere, der har sagt ja til at spille til Kroningskonserten søndag. Og jeg må også altså bare lige sige, hvis man tænker, ah, oh, Lionel Richie, hvad fanden er det for noget? Det er noget gammelt lort. Det er det altså ikke. Jeg var til en uh, Mariah Carey og Lionel Richie koncert i Hollywood Bowl engang, og jeg havde glædet mig til Mariah Carey, og der gik der faktisk op bare sådan, woohoo, Lionel Richie. Han var virkelig, virkelig fantastisk yeah, det, det fik du også sagt i sidste du i podcasten. Gør jeg det? Altså, du hvor du, du er blevet ikke øh, øh, Lionel Richie-fan. <laughs> Ej, var Jeg vil bare sige, Lionel Richie er bare super fed <laughs> Nå, men øh, vi skal til den her sten, mm. som hedder øh, Stone of Scone. Ja. Yeah. Eller Stone of Destiny. Yeah. Som jeg bedre kan lide. Ja, yeah, jo. Der er ja. lidt mere svung over det. Mm. Øhm, og... Nu prøver jeg lige at forklare det med, med mine ikke-historiske ja. ord. Mm. Det er en sten, som vejer 152 kilo. Ja, den er ret tung. Og som prim, altså har befundet sig i Skotland, og man har brugt den til at krone øh, skotske konger gennem tiden. Mm -hmm. øhm, og så har man så fragtet den til England, til London, når man har skulle øh, få kroninger der. Det er næsten rigtigt. Ah, øh. øhm, fordi øh, som med alt andet, så er det faktisk fordi, at englænderne jo erobrer Skotland, Plynger, haver og tager stenen. Ja, ja. detalje, og, men vigtig detalje. Meget vigtig detalje for skotterne. Fordi englænderne tager stenen, tager den til Westminster Abbey, bruger den bare som en del af deres kroningsritorial, for at sige, nu hører I under os. Og det er altså og inden, vi har taget jeres sten. Ja, ja, og det er inden, at der formelt er en union mellem Skotland og mm. England. Og de nægter faktisk at aflevere den tilbage, den her sten, indgår i ritualet sådan, siden cirka 1100-tallet, øhm, og afleveret den ikke tilbage før 1996. Holy det moly, det er sent. Æh, meget, late than never, meget, men... meget sent. Ikke? Ja. Æhm, den bliver leveret tilbage til Skotland med en klausul om, at den skal til England, når der er kroning. Mm. Ej. Så, øh, øh, altså... Da de skulle op og fjerne stenen, jeg var jo i Skotland lige inden det skete, der var faktisk sådan, hvor hvornår sker det og sådan noget. Og der var ingen, der vidste, hvornår det skulle ske lige pludselig, Nå. fordi man ved, at der er vil... Var man bange for simpelthen, at ja. der måske ville være protester ja. eller ja, ja. riots? på en eller anden måde, ja. Nok. Øhm, fordi det, der sker, det er jo, at jeg, jeg fandt ud af, at nu, nu skete det. De var op og hen den her sten meget tidligere om morgenen. Tænder for tv, der er en af mine venner, der siger... Emma, Emma, det sker nu, fordi hun var stadigvæk i Skotland. Øh, og så er der så et interview med en mand, som arbejder oppe ved, øh, ved Edinburgh Castle, og han er altså ikke just begejstret for, at nu fjerner de den her sten, for mm. den skal ned til kroningen. Så hvis folk godt vidste, hvornår det skulle ske, så tror jeg nok, der ville være lidt oprør faktisk. Mm. Den tilhører skotterne. Ja. Og man kan også sige, at nu talte vi lige om, om Wales. Altså, Skotland har jo også altså, om nogen, og de diskuterer jo stadigvæk spørgsmål om selvstændighed. Ikke? Ja. Og Så det er jo også virkelig at træde på en øm tog. Men kan ja. man ikke sige, hvis man nu skal gå lidt, øh, være lidt jævnlig advokat, kan man, ikke, kan man ikke måske udlægge på en anden måde, at altså, kroningen det er jo også skotternes konge. Ikke? Jo, jo. Det vil sige, det er, at man tager noget af Skotland og putter det ind i kroningsceremonien kan måske også være med til, at der er en samhørighed mellem hvad hedder det, London og... Det er og vel også argumentet Edinburgh. nu, tænker ja. jeg. Altså, det er det, er. det er. Ja. Ja. ja. Det er ja. det, er. Ja. Ja. det er Men helt Men det der med, at det, det kræser i et åbent sorg, måske ja. på en eller anden måde, mm. i, i forhold til, at der, der jo er en ret stor del... Jeg, så vidt jeg husker sidst, der var valg om selvstændighed, var det jo Ekstremt tæt. Mm. Øhm, så, så den er jo sådan lidt konstant på vippen i forhold til, om Skotland vil løsrive sig. Mm. Og det er jo også noget at gøre med Brexit i virkeligheden. Ikke? Yeah. Kommer tilbage til det, fordi at skotterne faktisk gerne vil blive i EU. Og, og ja, og så skotterne er blive... også rigere mm. øh, end, øh, end englænderne. Og altså, der er jo alle mulige spørgsmål i, i, i den kampen, som man jo... Mænd er hernede at på. Præcis. What? Det er et fantastisk What? land. Ja. Skotland ja. sige, altså. er faktisk ja. et fantastisk ja. land. Ja. Min mor, hun var faktisk ung pige i huset i Skotland. No. I at starten af 70'erne, ja. Okay. Så jeg har været meget i Skotland, fordi vi var oppe besøg besøg hendes skotske ja. familie. Jeg har også været på Edinburgh Castle. Mm. Ja, det er flot. Men man kan sige, at hvis nu de havde indført i kroningsmenuen, at man spiste haggis eller et eller andet, så havde det <laughs> ja. været sådan en lidt mere fredelig måde at sende ja. en eller anden uh, <laughs> Men, men, men inden, du, inden du siger det, så skulle du måske lige forklare lytterne, hvad haggis er til dem, der ikke ved... <laughs> Hvad er det, der er inde i? Ja, det er noget formave, så det, ja, det er formave, det er rigtigt. Det smager faktisk godt. Ja. Altså på sådan en pop med en stor øl. Det kan være, det er øllen, der gør, at det. det smager godt. Så vil jeg altså have fisken chips. Ja. ja, men så den sten er ikke helt, øh, helt uproblematisk. Men Nej. Den, den, kommer så, den kommer ind øh, under kroningen, og så mm. skal den ligge oven på øh, tronen. Den også? ligger inde, inde i kroningsstolen. Ja. Man kan se nogle billeder af, at der er blevet lavet sådan et rum til den. Den er sådan slidtet ind. <laughs> og det er jo også det, altså, når vi, lidt, når vi taler om lidt. moderne argumenter ja. og historier, og sådan, ikke? det er jo sådan noget, hvor man godt, altså, hvis, hvis man ikke øh, gik op i kongehus, ja. så ville man tænke, er det virkelig det værd mm. at gøre et helt land, altså, eller mange i et land, vrede, mm. fordi man skal have en sten, man skal ligge ind i et rum, i en ja. stol, for at den kan være der, når Charles bliver kronet. Altså, det, sådan, er det jo, I forhold altså. til, hvor mange andre traditioner man jo også har, ikke? Men det er jo en del af ritualet, ja, altså, øh, Du kan også høre de i navnet, ikke? Stone of, of Destiny. Destiny ja. mm. Altså, det lyder, jo, det lyder jo som noget fra i stenen. Ja. Problemet er jo, er jo også bare, hvis du piller, så Hvis du bliver ved med at pille ting af, altså de kontroversielle ting af eh, kongehuset... Problemet er jo, at kongerhusets historie er mega kontroversiel, mm. Og hvis du bliver ved med at pille de ting af... Så står man måske til sidst også med, jamen, hvad er det så egentlig, det her? Hvad er det, for en det er jo en del af magien. Og, og det, man jo, altså, det er man jo også nervøs for. Ikke? Så det er jo sådan virkelig en svær balancegang. Ja. Øh, og så er der jo også det, at kongehuset, sådan, man plejer at sige, at, øh, at kongehuset rykker sig ca. 20-30 år senere end resten af samfundet. Ikke? Øh, ja. ja, det er svært. Jamen, øh, nu skal vi videre. Øh til øh, sidste punkt, jeg ved, du har på, på din øh, prioriteringsliste i dag, ja, Emma, ja, ja, som, ja. Er, som er de her øh, regaler, som vi også mm. har talt en lille smule om øh, tidligere. Ja. Og jeg, da vi talte om det sidst, fik vi gået så meget ind i det, men jeg vil gerne lige, lige runde den ske. Ja. Altså, kan vi ikke lige tage den? Kong Charles, skal han ske med? Altså, skeen er faktisk inde i kirken. Det er fordi, og grunden til, at jeg synes, den her ske er så fød. Fordi jeg ved godt, det er underligt, jeg synes en ske er fed Jeg, jeg elsker det, jeg elsker det. <laughs> men, men det der sker, det er jo At England Ring faktisk har haft en revolution øh, Hvor de halvtukkede deres konge øh, Og så var det Cromwell, der tog over Det hed The Glorious Revolution Så omsmeltede man alle regalier Fordi man ikke skulle have en konge igen Det er i 1600-tallet Det eneste, der overlevede Det var skeen mm. Så det er faktisk det ældste, vi har Ja, det, det er derfor, det er fedt. Ja, <laughs> ja, ja. Man kan bare se sådan <laughs> en historikernes øjne, der bare lyser op af glæde. Det er sådan... ja, og var så... det tilfældighed, at den overlevede? Eller? Ja, lidt. Ja, okay. ja, øhm, men det er også meget fedt. Mm. Det, det må det også godt være. Øhm, og så er det øh, den ske, man bruger, når man skal have øh, olien. Den der holy oil? Ja, ja. Hvor, altså, og det er det øjeblik, vi ikke må se. Mm. Fordi ah. det er der, Helt hvor uh, Charles han er tættest på Gud. Ikke? Mm. Hvor at, uh, oh, wow... Så det sådan, er det så biskoppen der tager olien på ham? Ja, er ja. Ja. Ja. Ja. Canterbury. Ja. Ja. Øhm, og så salver ham. Det er salvings øjeblikket. Ikke? Og det er der, hvor skeen bliver brugt. Så den er jo ekstremt vigtig. Og så ved jeg godt, at der er tre forskellige kroner med vanvittige diamanter, nogle forskellige svær, som betyder nogle forskellige ting. Et æble og så osv. Men skeen, Sken. den spiller faktisk en ret stor rolle. Ja. Ja. Ja. Og er det ældste. Der er der. Ja. Af regalerne. Ja. Ja, det er mm -hmm. meget sjovt. Det vidste ja. jeg faktisk ikke. Ja. Så. Jamen, ja. øhm, Derfor er jeg vild med skeen. det. forstår ja. jeg godt. <laughs> Og nu skal vi så til noget, som jo bestemt heller ikke er uinteressant i forbindelse med den her kroning. Og det jeg har jeg også bedt dig, Jacob, om at, øh, at vælge, hvad du synes er det mest interessante. Og inden vi skal høre det, så tager vi lige en skiller. So, come on. Det her var jo øh, det, jeg vil kalde det nye Think dat altså Think minus Robert Williams, øh, mm. som også skal spille søndag til, til koncerten. Øhm. Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med. At, det er lidt. Øh, altså, det er ikke den mest presserende. Det synes Det synes du ikke. Performer -list, øh, synes jeg, og prøvning. jeg. Og jeg, jeg har jo taget altså, sådan, de store navne ja. med i, i dag. Ikke? Jeg har faktisk øh, interviewet Think engang ja. det er jo nogle søde, øh, søde gutter. Hvem og, var din yndlings? Og, mm. øh, min yndlings var nok. Hawi. vi. Ja. Det synes ja. han bare meget sådan, altså, altså, jeg har ikke rigtig nogen holdning til dem i forhold til sådan, inden jeg mødte dem, men han var virkelig sød. Mm. Ja. Ja. De var ja. faktisk meget søde, men, men de ville ikke snakke om med Williams. Nej. Jeg forsøgte ellers at få dem til det. Nå. Det skal man prøve. Og hvad kan man sige, apropos øh, splid i familien? <laughs> Det var virkelig en kreativ overgang. <laughs> jo tak, jo tak. Men inden vi snakker om splid i familien, så synes jeg faktisk også lige, at vi skal vende blikket mod, øh, mod Danmark, og, og sådan, ligesom, ja, lige snakke lidt om, hvad der egentlig kan være interessant set med danske øjne til den her kroning. Øh, for, og, og, og her tænker jeg jo på øh, øh, dronning Elisabeths begravelse, hvor vi jo, tror at mange spærrede øjnene op i Danmark over at se, at, øh, at dronning Margrethe og kronprins Frederik simpelthen sad på første række øh, for en kisten, lige over for den britiske kongefamilie, øh, og mange var måske sådan, wow, hvorfor er dronningen så tæt på mm, dronningen? Elisabeth? Det er godt, at der var et tæt bånd, men, ja. men måske ikke første række tæt. Nej, det ja. præcis, også fordi, altså, det kan godt være, at de har set hinanden meget, men det var ikke sådan, øh, det var ikke sådan at, at dronningen var i England hver uge, men det viser sig jo, at, at netop at handler om det her med, at dronning Magdalis' ancientitet, kan man kalde den, rang mm. øh, i uh, sådan et kongelig forstand, den efterhånden er den højeste, fordi at hun har været regent i uh, over 50 år. Øh, og derfor får hun den der meget, meget, meget centrale placering til dronning Elisabeths øh, begravelse. Og så vil man jo måske forestille sig, at dronningen også ville få en lige så fin placering til kong Charles' kroning øh, i næste uge. Men det er jo desværre sådan, at dronningen ikke er i stand til at rejse øh, til London. Hun har i hvert fald meldt afbrydet til den. Det er altså, Uden at jeg tror, at det nødvendigvis er blevet sagt, eller også er det blevet sagt, så handler det selvfølgelig om hendes øh, øh, rygoperation for nylig. Og derfor sender hun altså sine to vikar, øh, kronprins Frederik og øh, kronprins Mary, som skal derover. Og det er jo det, der er interessant, fordi vil Britterne så ligesom placerer kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i kirken efter dronningens rang? Eller vil man ligesom sige, at nu er man lidt længere nede i, i, i, i fødekæden, så at ja. sige, og så får de en, en placering? Jeg, jeg, har, jeg har faktisk ikke noget sådan bud på det. Vi håber jo selvfølgelig, at, at, de, at de gør det, men det kan også være, at de får en mindre placering. Hvad tror du det, ja, Emma? I forhold til sådan noget, fordi man kan jo også sige, sådan, mm. historisk set så er der jo også nu et generationsskifte, og det er så kong Charles, der bliver kronet. Hvis man kigger på den generation, og man så kigger på kongehusets levetid, eller, så kunne man jo godt stadig argumentere for, at kronprins Frederik og kronprins Mary skulle sidde tæt på. Hva, hva, hva, hvad tænker du? Jamen jeg er faktisk også <coughs> lidt i tvivl, fordi at, øh, den svenske konge kommer jo, og han er jo den, der har regeret længst tid nu. Mm af dem, der kommer. Mm. Han har jo jubileum i år. Ja. Mm. Øhm, ja, den norske kong kommer ikke. Han Nej. Sender, de, Norge det er sender også, også huggerne og med ja. Marit, der kommer. Men der kommer også en række andre royale, der ikke normalt kommer til ting. Mm. Øhm, så, så jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver arrangeret. Mm. Og nu har jeg sådan prøvet at, at sådan lidt sætte mig ind i, hvordan øh, folk kommer til at, at sidde inde i Westminster. Det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe. Kirke. Ja, der er jo 2.000 gæster, der skal øh, ja. være bare inde i kirken. Ikke? Ja. Ja. Øh, og, og, og der er også mange forskellige overhoveder, der skal komme, øh, og hvordan man også lige placerer dem. Også folk fra Commonwealth. Øh, der kommer jo også øh, nogle fra nogle afrikanske lande, som også skal sidde standsmæssigt. Mm. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan de skal placeres. Så det er jo altid sådan lidt... For mig i hvert fald øh, at se et øh, kæmpe pustespil. Ja. Mm -hmm. Fordi de jo faktisk også rangerer rigtig højt, hvis der kommer øh, en præsident fra et given land i Afrika, eller en konge, fordi der er også konger, der kommer dernede fra, der kommer der til at ja, deltage. Ja, New Zealands inden. konge øh, kommer, Lester. Ja, ja. ja, og det er sådan lidt sært, ikke? hvor kommer de til at sidde? Ja. Mit bud er, at de europæiske kongelige kommer til at sidde tættest på. Ja, Men. Øh, det tror jeg, du har ret i. Og, og der er også et eller andet med, at... Øh, Ja, altså, altså, Man kan sige, at på en eller anden måde, så ved de jo også godt, at vi bagefter kommer til at analysere, mm. hvor de forskellige sidder. Og derfor er det jo også måske, at lytterne måske tænker, det er bare en kæstelæs, hvor de kan sidde, hvor de vil. Men det er det ikke, fordi det viser jo noget om, hvor stor tilknytning mm. de ja. forskellige har. det er ikke sådan, at dem, der kommer tidligst, får, de bedste, de, får de, bedste de bedste pladser. Det er Nej. fuldstændig arrangeret. Ja. Men, men det, der jo, det, der jo gør sig gældende, for eksempel, og det synes jeg er lidt interessant, når... Vi for eksempel rejser ud på de her erhvervsfremstøde i verden for tiden øh, med kronprinsparet. Der er jo øh, det, der hedder erhvervsfremstød, og så er der det, der hedder statsbesøg. Og ude på verdensscenen er det ofte sådan, at hvis du kommer med regenten, og altså er på et statsbesøg i udlandet, så får du en, øh, en større adgang til regeringsledere eller royale, eller hvad hedder det, i øh, de lande, du besøger. Hvis du kommer med dronning, så får du Biden. Øh, kommer du med kronprins på, så får du måske Kamala eller en anden. Mm. Øh, og derfor, hvis man ligesom lægger det ned på det, så skulle man jo så tro, at det ikke kunne lade sig gøre for få en så central placering, som dronning Margrethe i hvert fald havde. Men jeg ved ikke, om der er en sammenhæng. Og må jeg spørge dumt her, som den af os tre, nok ved mindst, om det her betyder følelser overhovedet noget? Altså det der med, at når man, hvem, er, hvem er Charles egentlig øh, tættest med? Og, eller er det ren øh, Der er jo også nogen familie og sådan ja. noget, ikke? Øhm, og hvem man er gudmor og gudfar til og sådan noget. Det spiller også, faktisk også ja, en forløb. Og ja. Men du kan også bruge det til at sende signal, mm. ja. hvis du synes, der er en, der er irriterende, ned bag ved er ja. ham, ikke? Ja, og apropos... Men det er jo et kraftigt signal, apropos, så, ikke? hvis vi igen skal lave en, <laughs> skal lave en, en glidende overgang... Du er vil med de der ja, overgang. Ja, vil ja. overgang. Hvis vi skal lave en glidende overgang til... Folk, man måske kunne synes, var lidt irriterende, yeah. hvis man var kong mm -hmm. Charles, så kunne det jo eksempelvis være øh, prins Andrew og prins Harry, der yeah. jo lidt har været en sten i skoen på, øh, på det britiske kongehus, må man sige, yeah. øh, i lang tid. Yeah. Øh, jeg synes jo, det er interessant at tale om de her to, fordi de er jo virkelig familiens sorte mm. får. Mm. Øh, hvad, skal vi, hvad skal vi forvente? Hvad, hvad bliver deres rolle på den her dag? Meget minimal. Øh, og, og jeg tror faktisk også... Altså uden at jeg ved det, men det kunne måske godt være en af de forklaringer på, hvorfor Charles han for nogle af de ritualer, fordi så er det simpelthen muligt ikke at skulle dele med en Prince Andrew, der står i en, en, en, en, en situation, hvor han ligner en, der er tæt på Kongerhuset. Det er man ikke interesseret i. Dronning Elizabeth var så heldig, at han blev ramt af corona under hendes jubilæum sidste år, så gav det ligesom sig selv, men Charles skal jo på en eller anden måde også vise, at, at, at Andrew er ude i kulden. Han var en af arkitekterne bag hele planen om at, at afvikle hans roller i, øh, eller rolle i det britiske kongehus. Så derfor er det jo også at Andrew lige pludselig kommer til at spille øh, en central rolle. Så den, den tror jeg vil være øh, temmelig minimal. Men de kommer begge to. Mm. Øh, ja. Og, og nu, nu snakker vi lige kort om Princess Anne, der skal, der skal sådan ligesom. Der øh, en vild rolle. Der får en ja. stor rolle, ja. ikke? Og som også igen mm. Med rette, ja. altså hun skulle ride øh, jeg, øh, bag Charles. Mm. Ved vi så noget om, øh, skal, skal Andrew så gå bag med, du ved, øh, eller, eller kommer de til at gå overhovedet der, eller bliver de sådan lusket ind og sidder på nede på række 15, eller hvad, hvad tror I? Ja, vi ja, ved altså, det jo ikke. Vi ved det ikke, men vi har jo kunnet se de sidste par dage, at de har lavet øh, generalprøver, og hvem der har deltaget i generalprøverne, og der har de ikke deltaget jo. Mm. Ingen Andrew, som jo bor i England. Ja, man kan æm. sige, at prins Harry, der kunne man, det ja, kunne måske forklarets ja. med. At han var kommet han, eller ja, nogen, ja, ja. Ja. Ja. Men hvis vi lige spoler tiden tilbage til december 2022, øh, der tror jeg faktisk, at jeg sagde, nej, uh, Harry, Harry kommer ikke til, uh, til, til kronen Det kan simpelthen ikke lade sig gøre længere. Og det er jo overraskende, at han, at, at, at han overhovedet er med. Um, om vi får ham at se på sådan en, en måde, som vi måske uh, gjorde til, uh, til, til dronning Elisabeths uh, jubilæum uh, sidste år, Altså, jeg kunne godt forestille mig, at det også er en meget, øh, en meget, meget, meget, meget forsvindende lille rolle, han kommer til at spille. Øh, men det der jo bare er, det er, at udadtil, så vil han jo spille en kæmpe stor rolle. Fordi samtidig med den her kroningsceremoni, så vil øh, alle de britiske aviser også interessere sig for, hvor er Harry. Og den historie, øh, også på tv, jo et, vil fylde mindst lige så meget øh, som kroningen. Fordi det er en af de mest opsigtsvækkende historier i øh, nyere britiske historier. Øh, forholdet mellem Harry øh, og Charles. Så, så på en eller anden måde, så kommer han jo til at spille en hovedrolle til den her kroning, selvom ja. at han får en, en, en, en meget, meget dårlig placering. Og jeg har faktisk også lige taget et lille stykke musik med i den anledning, som jeg lige sætter på her. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only Light we see. Altså, det er en god sang. Stand ja, by me. Det er den version, Det er den jo altid. Men ja. øh, grund til, at jeg taget den med, det er fordi det kor, der synger den her sang her, øh, hedder de øh, Asen. Nu skal jeg lige huske det. Asen. Ascension, Ascension Choir, eller som de også lidt selv har omdøbt sig til, The Kingdom Choir. De sang, øh, den, den her optagelse, er fra Meghan og Harrys bryllup, mm. og det her kor skal også synge til kroningen. Og det synes jeg bare er lidt sjovt, fordi man kan jo ikke lade være med at tolke lidt på det. Mm. Øhm, altså, at nå, det er en lille håndtrækning til prins Harry, altså, ligesom han jo også i sin tale eller hvad man kalder den, Charles, rakte en hånd ud til Harry... Mm. Øhm, eller er det simpelthen bare fordi, at han synes, det er et godt kor, og det er jo også et, et sort kor, et gospelkor, og det er også første gang, man skal have et gospelkor til sådan en ceremoni? Øh, tror I, vi skal ligge noget i forhold til Harry det her, eller er det simpelthen bare et, et musikalsk øh, valg? Altså, det er svært at sige, men jeg vil alligevel sige, jeg tror altså, der er en stor vilje fra Charles' side til at, øh, at også række ud til Prince Harry. Øh, han valgte sig at være hans søn, et... Og så nummer to, så tror jeg måske også godt, at prins Charles, eller undskyld, kong Charles, det gør det endnu, at kong Charles, han kan se sig selv i Harry. Fordi han jo også selv var lidt en royal rebel. At Harry så har taget det ud i et, i et, på et helt andet spor, end, end nogen nogensinde har gjort, øh, gør selvfølgelig, at der må være en enorm utryghed om at være omkring øh, prins Harry, fordi hvem ved, hvad han kan finde på og fortælle næste gang i et amerikansk talk show i en Netflix-serie, i en bog til et ugeblad, who knows, der er jo ingen grænser for, hvad han, hvad han, hvad han, vil, hvad han vil fortælle om. Så jeg tror, der er sådan en stor utryghed omkring, at, at, at Harry er der, men omvendt så er han øh, kong Charles' søn, og han forstår godt det her med at, øh, at, øh, at gøre et oprør, tror jeg simpelthen. Mm. Og øh, således prins Andrew og prins Harry, vi skal også lige nå som det sidste her, inden vi skal runde af og lige tale om, Dronning Gemalene Camilla, som på lørdag bliver øh, officielt øh, Dronning Camilla. Ja. Æ, du har jo lige lavet en, en helt øh, lang podcast øh, kun om hende, Ja, Æ, altså, der, der er jo nok at tale om i den, den forbindelse. Er den kommer på, det er Det ja. kommer øh, på DR i morgen. Nej, det glæder mm -hmm. mig til at høre. Ja. Den skal vi nemlig ind og høre. Mm -hmm. Æ, hop ind og hør den, hvis I er lige så vild med Emma, som vi er, og Dronning Camilla. Men det, hun har jo været et kæmpe øh, samtaleemne mm -hmm. over lang tid. Æ, og lad os lige starte med... Hvor står vi i forhold til britternes syn på Camilla? Altså, er man, synes man, det er godt, hun bliver dronning? Synes man, det er skidt? Altså, apropos, Prince Harry har jo også smidt hende ret meget under bussen i sin bog. Hvor, hvor står britterne i spørgsmål om Camilla? Jamen, altså, et helt, helt andet sted, end man gjorde i 90'erne med ikke sagt, at hun er en ekstremt populær skikkelse, men, men jeg tror, der er sådan en vis accept af, at det har altid været Charles' store kærlighed, og nu er de mand og kone, og nu bliver hun således også deres dronning. Og det havde jo også været fuldstændig katastrofalt, hvis folk øh, så hende, som de gjorde i 90'erne, hvor hun blev kaldt Camilla the Rottweiler på forsiden af avis, at hun blev bebrejdet for øh, Charles og Dianas øh, øh, hvad det, øh, ægteskabsproblemer. Og jeg ligesom, du, hun var måske den mest forhatte figur på alle de britiske øer, og måske endda hele Commonwealth. Øh, og, og der er vi jo ikke længere. Øh, og det er jo selvfølgelig en lang periode med stilhed omkring dem, altså siden de blev gift i 2005, og og, og, og, og så ind til, at dronning Elisabeth dør, der er det jo ikke specielt meget, vi har hørt til hende, da hun ligesom passet mere og mere ind i rollen som, som, som ægtefælde til, til, til den kommende monark. Og det har været hendes fordel. Og da Charles bliver konge i... i i, uh, i sommer. Hvad er det efter, eller sommer nu er jeg glemt september. September, ja. ja. Da, han blev, uh, da han blev konge i september, der begyndte uh, man faktisk også, i hvert fald i den britiske presse, at se hende på en mere positiv måde, end man nogensinde tidligere havde gjort. <coughs> Undskyld mig. Der var jo uh, selvfølgelig også ekstremt meget opmærksomhed omkring uh, Charles, og der fik han jo sådan et boost af popularitet, fordi nu skulle man samle sig omkring uh, den nye konge uh, Men jeg har mærke til, at hun blev, uh, for eksempel blev hyldet for at være den eneste i den britiske kongefamilie med et ben i virkeligheden. Mm. Altså forstået på den måde, at hun havde levet et liv, dengang hun var gift med Andrew Parker Bowles, et overklasseliv, et aristokratisk liv på mange områder, men også øh, et liv, hvor hun selv gik i supermarkedet for at handle. Hun blev hyldet på, jeg tror da, det var den konservative avis Daily Mail, for at være øh, the royal who went to Sainsbury's. Yeah. Og, og hvis man ikke ved, hvad Sainsbury's er, det er hvad skal man sige? Ja, det er nok et af de bedre supermarkeder. Føtex. i Ja, det er nok Føtex. Ja. Ikke? Øhm, og, og, og det er der jo bare ikke andre sådan rigtigt i den familie, øh, ud over måske Kate, der egentlig har. Så på den måde, så tror jeg, at i 2003, med 2023-briller, så er det en fordel at have en person, der er lidt mere nede på jorden. Øh, og, og, det, og sådan kunne Camilla godt øh, blive set. Men det er klart, hun er jo ikke nogen øh, Diana. Nej. Nej, men det er også hele tiden, at, ja. at sammenligne hende med Diana, ja. fordi de ligner ikke hinanden, Nej. de er ikke hinanden. I virkeligheden, så passer hun bare, bare meget bedre med Charles. Charles, ja. Ja, altså ja. de har langt flere interesser, de kan altså, snakke om, mm. øh, litteratur, musik, øh, naturen, ja. humor. De var jo virkelig glade for at den afdøde, øh, nu afdøde Dame Etna. Ja. Begge to faktisk. Ja. De synes, de var top sjovt. Ja. Ikke? Altså, der, det de passer sødt. bare rigtig ja. godt sammen. Ja. Altså, øh, og det kan godt være, at hun er sådan lidt frumpy. Eller sådan. Hun, er ikke, hun er jo ikke sådan den der lækre English Rose. Hun er som... ikke så sprudlende, som Diana <laughs> jo var, kan man Nej. godt sige. Men, men det er jo efterhånden tydeligt, hun gør ham jo, hun gør hun ham glad. Ja. Og britterne har vendet sig til hende. Og jeg, jeg er jo ja. oprigtigt op øh, spændt på, hvad hun skal have på. Ja. Jeg altså, synes også, at hun er... Ja. Jeg synes også, at hun efterhånden ser meget majestætisk ud. Ja. Altså, der er jo langt fra de der billeder af en dame med ulede hår og kæmpe solbriller ja. ind i en lille billede Nissan Micra, som vi så i 90'erne. Og jeg synes faktisk også, når de, når de er ude til ting sammen, mm -hmm. så synes jeg, hun gør ham mildere. Mm. Ja. på en eller anden måde. Ja. Det giver sådan en... Mindre stiv. En, ja, mindre ja. stiv i det mere. Der er lidt mere sådan en mm -hmm. uh, sænket skulder. Det er jo måske også bare, fordi han slapper af i hendes ja, selskab. Ja. Ja. Altså, da de var inde til Eurovision-stadionet øh, mm. ja. der det i var Liverpool, ja. hvor de også kunne ind, og de ukrainske farver kom op. Ja. Og, sådan, og hvor at man plejer at forbinde ham med noget stift, men der, der var sådan, nej, han, han mordede sig. Og, ja, ja, ja. Og, og det gør måske også ham en bedre konge, at han... Ja, det tror og, jeg. Og, og så synes jeg også, at altså, prøv, prøv her, her. det er også fuldstændig vanvittigt egentlig at tale om, man, at Diana øh, så ud som en øh, bedre royal og sådan noget. Charles har altid været forelsket i Camilla, ja. og, og der er jo ikke nogen mennesker, der synes, at tvangsegteskab er en god idé. Nej. Charles og Diana var en form for tvangsegteskab. Det her, det er faktisk ægte kærlighed. Så hvis man kan lide Charles, og vil have Charles, så tager man også Camilla med. Ja. Det er jo en ultimativ kærlighedshistorie, ikke? Ja. Altså, ja, Det er de faktisk ender sammen, ikke? Imod alle odds. Ja, ja, jeg synes jo faktisk i det er ret smukt, ja. og jeg kunne faktisk rigtig godt lide, at The Crown mm, tegnede et alle, ja. andet billede af ham. Ja. At det ikke var det der onde, onde ja. billede. Det gjorde Harry så i sin bog til gengæld, ikke? Ja. Altså, der blev hun virkelig ond igen. Og han er jo også igen altså meget farvet, selvfølgelig. Ja, ja. Jeg er ja. også selvfølgelig. noget med skilsmissefamilier, ja. Ja. Ja. og det og mm. en anden mor og på alt ja. muligt, ikke? Ja. Ja. Jamen ved, I hvad, venner, vi er ved at være nået til vejs ende, men øh, vi skal lige have en, en øh, lille afslutning, og selvfølgelig min sidste skiller i dag. Jeg bliver taget fuldstændig tilbage, jeg taget fuldstændig tilbage <laughs> til President Bidens uh, indsættelse, hvor hun stod med Washington Monument og Capitol. Hun er bare blevet sanger, inden man hiver ind til ja. de store begivenheder. Og hun der. laver gode pop men jeg synes ja. ikke, at hun har den stærkeste vokal. Kun man ikke have fundet det i Gaga? Og det er altså. også et lidt underligt valg til en, en britisk ja. konge, der skal ja, det krones. Jeg, men jeg hun er jo formand for en af kong Charles' øh, foundations, og det er så derfor, man har valgt ja. den. Men det rigtig, den rigtige forklaring er jo, at man ikke kunne få de andre til at komme. Ja. Let's be honest. Ja. Jamen, øhm, vi er ved at være nødt til vej til ende. Vi skal overgive studiet til nogle andre, selvom jeg har på fornemmelsen, at vi kunne have talt meget mere om kroningen. Yeah. Og jeg kan da lige gøre lidt reklame for igen. På lørdag, følg med ind hos BT. Vi dækker kroningen live fra tidlig morgen til sen aften. Emma og jeg, vi går i studiet her. Mm -hmm. Lørdag eftermiddag, når kroningen er overstået. Og så taler vi om de, de største højdepunkter fra den dag. Og prøver at det endnu mere igennem. Mm -hmm. Men tak til jer begge to, fordi I kom. Og, øh, altså, så er jo til... velkommen til også at... Øh... Nej, Jakob, du er ude nu. Nej. Det er jo faktisk din sidste dag. Din sidste, ja. Vi kalder det din sidste office-day. Ja. Øh, du kommer til at være i spalterne over i Edan, ja. og Det kunne da også godt være, at vi gav dig et lille kald på lørdag, hvis du meget gerne vil være med. Øh, fordi det er jo din sidste dag. Så, Jakob, tak for alt du har gjort for os alle sammen. Nå, tak for at stablet den her podcast på benene, som jeg vil forsøge at føre videre. Og tak for din tid på BT. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Og jeg håber, at vi også lyttes ved på lørdag, når vi sender endnu en udgave om kroningen. Og vi lyttes ved i næste uge. Og øhm, så vil jeg selvfølgelig slutte med en, en helt særlig skiller, øh, dedikeret til, til dig, Jacob. Tak fordi I lyttede med.